Kulturdebatten under våren präglas till stor del av den så kallade tredje ståndpunkten. En del radikala författare och kritiker, i första hand Arthur Lundqvist och Carl Wendberg, tar avstånd från den västdominerade beskrivningen av det kalla kriget. De förordar en utpräglat neutral hållning till konflikten mellan öst och väst. Deras motståndare, bland andra författaren Eivin Jonsson och DNs chefredaktör Herbert Tingsten hävdar för sin del att det är kommunistiskt medlöperi att inte ta ställning för USA i det kalla kriget. I ett vårtal till studenterna i Uppsala förklarar Eivin Jonsson sin ståndpunkt. Man kan säga vad som helst om Amerika hemligen ostraffat. Men till sist kommer man fram till att USAs styrka- är den för närvarande enda fullviktiga garanten för vår egen trygghet om Amerika är starkt om i Amerika Västeuropa betyder det för oss här att vi ännu har möjligheten till vårt folks självbestämmande rätt kvar ifall den styrkan mattas eller drar sig tillbaka i isolationism återstår oss det andra att omfattas av att pressas in i en östlig världsintressen- att bli provinsen eller gubernementet Sverige- i protektoratet Europa. De menar att det land- där koncentrationsläger fortfarande finns- där slavtransporter ännu försiggår- där ordets frihet, pressens frihet- diktens frihet och arbetets frihet- är lika med noll- och där arbetarnas första majfest- har blivit en militärparad. De menar att det riket är fredens enda säkra väg. Men de säger inte klart. De mumlar, de antyder, de tar inte det fulla ansvaret för sina meningar och antydningar. De är, om man frågar dem, de är neutrala. Årets Nobelpris i litteratur tilldelas författaren och medlemmen av Svenska Akademin, fil Dr. Per Lagerqvist. Akademins motivering är Den konstnärliga kraft och djupa självständighet var med han i sin diktning sökt i svar på människans eviga frågor. Hans bok Barabbas, som har blivit en kritiker och försäljningssuccé, bidrar till priset.